Сама стала така худюща, аж страшно дивитися. А ноги повні, пухлі. Литки так рознесло, що шкіра не витримує і лопається. «Подивилася я сьогодні на її ноги і жахнулася», – розповідала Марічка. Із тріснутої шкіри почала текти сукровиця. «Який жах!» – промовила вражена почутим Варя. «А як же сонечка?» «У мене пропало молоко», – тихо мовила Марічка. «Те, що ти давала, я їй згодувала. Залишилося трохи буряків, тож варю її на воді і тією солодкою водичкою напуваю. Є ще кілька гарбузів. Відварю шматочок, замотаю у марлю, даю смоктати дитині». «Чомусь багато плаче?» – пожалілася Марічка. «Чи то від такої їжі животик болить, чи, може, хворіє, не знаю». «Я тобі ще дам глечик молока?» – сказала Варя. Тільки так, щоб Василь не дізнався, бо в нього батьки теж голодують. То залиш собі, ми якось переб'ємось тим, що є. Нас не врятує невеликий глечик молока, а сонечці зможе допомогти, сказала Варя. Ти тільки одразу багато не давай, розведи з водою і закип'яти. Порадила вона подрузі. Добре, спасибі тобі, подякувала Марічка. Ми знаєш, що ви рішили. Що? Поїде Павло у Сталіно, туди, де вони жили раніше. Навіщо? І якщо пощастить, то влаштується у місті на роботу. Буде отримувати хліб, тоді забере нас усіх до себе. А де там жити? Люди копають землянки і живуть якось, пояснила Марічка. Краще вже жити у землянці, ніж померти у власній хаті і голодною смертю. «А ти впевнена, що він повернеться за вами?» – обережно запитала Варя. «Я знаю, що він мене не кохає», – сказала Марічка. «Але зараз мова йде вже не про любов, а про життя. Впевнена, що він не залишить свою дитину». «А як він без паспорта, без документів поїде?» «Буде нишком пробиратися ночами». «Як і на чому йому їхати?» – гірко посміхнула жінка. Піде пішки. А ти чула, що усюди стоять міліцейські кордони і нікого не пропускають? Чула, хоча не розумію чому. Як кажуть, щоб куркулі не проникли у міста. Я буду молитися вдень і вночі, щоб він дійшов, сказала Мрічка. Іншого виходу у нас немає. Якщо не забере нас Павло, ми за місяць усі згинемо. «Неправда!» – Варя обняла подругу за худенькі плечі. «Ми виживемо! Повинні вижити!» Підбадьорливо сказала Варя і додала. «Хоча б заради дітей! Ми з тобою ще погуляємо на весіллі мого Сашка і твоєї сонечки. Чи ти проти?» «Чому ж?» – Марічка кволо посміхнулась. «Я тільки за...» Знову до Чорножукових прийшли активісти. Мета у них була та сама. Зламати саботаж. Рішуче налаштовані, вони увірвалися до хати Павла Серафимовича, коли Варя вдягала бабусі випрані теплі шкарпетки. Батько Варі чеклував над машинкою для маленького Сашка. Хотілося зробити так, щоб колеса котушки крутилися, коли малий почне ходити і тягати іграшку за собою на мотузці. – Будемо добровільно здавати хліб державі чи знову саботаж? – похитуючись, запитав Лупіков. Було помітно, що перед виконанням важливої місії він добре хильнув. Позаду нього шкірив зуби Йосип Пітухов. Ганна не шпурила по хаті очима голодного хижака, який вийшов на полювання, і вже відчуває запах здобичі. Здав би добровільно, – спокійно сказав Павло Серафимович, продовжуючи шилом довбати дірку в котушці. – Але ж нема чого. – Варко, – стривожилась бабця, – хто тут? – Відпочивайте, відповіла Варя, вкриваючи теплою ковдрою стареньку. То до батька зайшли знайомі. Значить, саботуємо здачу хліба? запитав Лубіков. Захотілося на соловки. Так ми це можемо організувати. Про який хліб він говорить? схвильовано спитала старенька. Та того не про своє, чоловіче, пояснила Варя, а у самої від хвилювання і страху підкошувались ноги. «Може, ти нам скажеш?» – Лупіко підійшов до ліжка, де лежала бабця скелета. «Чи є у вас хліб?» «Хліб?» – перепитала стара. «Оближте її!» – Павло Серафимович відклав у бік роботу. «Невже не видно, що вона стара, хвора і сліпа?» «Так, хліб є у вас?» Глупіков нахилився над літньою жінкою. «А як же?» – впевнено сказала бабця. «У нас завжди багато хліба. Чорножуковий, добрі господарі. Є і хліб, і борошно, і...» «Надю, ти знову мені не наліпила вареники? Скільки можна просити?» Бабця повела безколірними, вицвілими від старості, невидюшими очима. «Не дають вареників?» – допитувався Лупіков, а Петухов стримував себе, щоб напирснути сміхом. «Ні, прошу вже кілька днів», – пожаліла бабця, – «а їм ліньки». Я хочу вареників з картоплею і шкварками. У вас і картопля є, і сало, продовжив Лупіков. Усе є у нас, відповіла старина жінка. І де лежить хліб? Лупіков нахилилася ще нижче, щоб добре почути сказане. Може досить снущатись над жінкою, яка вже не сповна розуму, туртився у розмову Павло Серафимович. Хто не сповна розуму, перепитала старенька. То не про вас, награно увічливо відповів чекіст. «То де хліб?» «Як де? У коморі». «У коморі нема вже. Де тоді може бути хліб? Його сховали?» «Значить таки сховали. Злодіїв розвелось багато». З голосом повідомила вона. «Працювати не хочуть, а красти чуже добру навчилися». Згоден з вами. То де ж схованка?» «Може, у хліві чи у корівнику. Треба спитати у Павла». «А ви не знаєте, де?» «Треба Надьку спитати». Ошибки сказала старенька, вона повинна знати. І передайте їй, щоб сьогодні на обід хоча б два невеличкі варенички мені зробила. Чи мені багато треба? І обов'язково зі шкварками. Як перед смертю хочеться. Обійдешся. зі злом кинув роздужений лупіку. Ти диви, вареничків їй хочеться. Якщо говорить про вареники і шкварки, втрутилась Ганна, то це означає, що живуть вони не бідно? Стара б не стала просити те, чого їй не дають. Лише прикидаються бідними, додав петухов, а самі вареники жаруть. Самі їдять, мені не дають, жалібно промовила старенька. Та заткнисти, відмахнувся жінки Лупіков. Розкиглилася тут. "Щого почнемо, спитав петухов. Здається, я здогадалася, де вони можуть влаштувати схованку, сказала Ганна. Варя пополотніла. «Невже здогадались про горище?» «Чи про корито зі збіжжям, сховане у могилі?» «Ну і кмітлива!» – Лубіков посміхнувся. «Ідеш!» «Хлопці!» – комсомолка звернулася до братів. йдіть сюди!» – петуховий підійшов до ліжка. «Спочатку зніміть зі старої шкарпетки!» – наказала Ганна. «Щось мені здалося підозрілим, коли вона, кинула бікварі, поспіхом натягала їх на бабцю. Там можуть бути сховані гроші!» Брати, почувши про гроші, мить сягли зі старенької в'язані шкарпетки. Потрусили ними порожньо. «Що ви робите? У мене мерзнуть ноги!» – занервувала бабця Саклета. «Вареників не дають, і шкарпетки зняли!» «Зніміть з неї жилетку!» – владно промовила Ганна. «Може, там сховані гроші або й царські червонці?» Павло Сарафимович сіпнувся, щоб захистити матір. Але Варя його спинила, ставши перед ним. Старенька, не розуміючи, що відбувається, розгублено і перелякано водила очима. Простягала вперед руки. Грубі й сильні чоловічі руки стягли з бабця в жилетку. «Я ж замерзну!» – ледь не плакала вона. «Нічого!» – потрусивши одягом, – сказав Семен. Ганна ткнула ногою під ліжко. «Там щось є!» Не встиг Павло Сарафимович і рота розкрити як прислужливі кремезні брати з обох боків підняли високо ліжко. Бабця впала з нього на долівку, не встигнувши зойкнути. Павло Серафимович кинувся до матері, яка непорушно лежала на підлозі. Чоловік повернув її до себе обличчям, на якому застигла маска страху. «Бабусю», – присіла над нею Варя, – торкнулася її сухенького плеча. «Не мав тебе бабусі», – глухим голосом сповістив батько. «Вона мертва». Вони її вбили. «Хто ми?» – один голос запитали пітухови. Ганна встигла заглянути під ліжку, але брати досі тримали піднятим. «Там одне лахміття», – сказала незадоволена Ганна. «Ходімо звідси». Вона переступила через стареньку, яка лежала на підлозі. Бабуся померла, так і не зрозумівши, що сталося. Грюкнули за активістами двері. Варя невтішно плакала над притихлим назавжди тілом бабусі. Вона почувалася винною за ті вареники, які так хотіла скуштувати бабця. Варішку шкодувала, що не зліпила, хоч два варенички для бабусі. Тепер уже пізно. Старенька так і не дочекалася, бажаного. Якби ж я знала, сказала далі слідми Варя, то сама б три дні не їла, а зробила ті вареники. Не треба, доню, глухим голосом сказав батько. Ти думай про діточок, а матері вони вже не потрібні. Пробач мене, рідненька, крізь сльози сказала Варя і розриталася. Павло Сарафимович підняв з підлоги тіло матері, поклав на ліжко, закрив покійні очі. І відходять чорни Сумно сказав він: "Тепер я найстарший у родині. Бабцю Соклетову поховали на цвинтарі, поруч із Михайлом". Коли Варя поверталася з похорону додому, побачила біля двору сусідку. Вона когось виглядала, кутаючись у теплу бабусину вовняну жилетку. Хто поцупив улюблені бабусині шкарпетки, Варя не знала якби дізналася, що Ганька, не здивувалася б. Уже нікого не вражали смерті односельців. Селяни тепер подовго не перемивали кісточки своїм сусідам та знайомим. Лише обмінювалися новинами. Хто? бурлачка стара. А її чоловік помер ще на тому тижні. Чули, що Клемчиха відвезла на цвинтар одразу двох дітей – старших чи молодших. Молодші, старші ще живі. А кого-то сьогодні Марія Славська на санчатах подяла. Напевно, матір. Кажуть, прохачка замерзла у полі за селом. Та чи вона одна? Їх он скільки ходить по селах. І коли таке було, щоб без труни людей ховали? А де ти стільки трудно наберешся? Мертвим уже однаково, а живим треба якось виживати». Вижили ж тут, активісти і павутину по хаті позбирають, якщо знайдуть. Як би можна було забрати душу, то й ту забрали б. У мене й мило забрали, а у мене новий кожух, чорти б їх так забирали. Такі розмови чув не раз Кузьма Петрович. І він із жалем дивився, як, знемагаючи від слабкості, Люди тягли за собою санчата з тілами померлих членів родини. Вже ніхто не думав про те, щоб відспівати покійника, як годиться, покласти у труну. Померлого загортали у старю ряднину і везли на кладовище. Гірші справи були, коли помирала самотня людина у своїй хаті, і ніхто не знав про це. Кузьма Петрович не раз доповідав Бикову і Лупикову, про те, що потрібно якось організувати захоронення мертвих. Зазвичай про знайдені трупи сповіщали голову сільради. Він у свою чергу звертався до голови колгоспу. Ступак виділяв підводу, яка везла покійника на цвинтар. Із середини січня померлих стало помітно більше, тож Кузьма Петрович знову на нараді порушив питання про поховання людей. «Буває, що за день помирає кілька людей», – сказав Щербак. Робота голови сільради зосереджується лише... На тому, щоб бігати у колгосп за підводою. До того ж, почастішали випадки, коли трупи лежать у закритих хатах по тиждень, і ніхто не знає про це. «Ага, а вже ж», – з місця вставив Лупіко, – «вони все знають». Не встиг хтось померти, як у хаті вже ніж перед сусіди у пошуках поживи. Тягнуть додому все, що погано лежить, і залишки їжі, і посуд, і постіль, і одяг. Тільки й думки, щоб поцопити». «А вважаю, задоцільне», – продовжив Щербак, не звернувши уваги на недоречну репліку Лупікова, – «організувати правлінням колгоспу поховання людей». «А конкретніше можна?» – дещо нервово спитав Бико. «Потрібно призначити колгоспника на цю роботу, щоб він перевіряв хати, з яких не виходять люди. Треба виділити підводу, на який би він робив об'їзд вулиць, уявляючи покинуті трупи». Нехай ця людина копає могили і займається похованнями. Не можна допускати, щоб померлі лежали на вулицях. Добре, напрочуть легко погодився Бико. Кого з колгоспників пошлемо на таку роботу?» Звернувся він до голови колгоспу.